Hej. Ja, hva er då? Ja, det er uh, kortis og kammes steak. Yeah! Ja! Det er lige præcis det du skal sige. Okay, okay. Nu lærer vi at vilde er de andre børn. Hej, <høk> Dori. Oh, hej Sarah. Vil du være med til at lege gemme? Okay, jeg elsker. Okay. Vi gemmer os, du tæller og så skal du finde os. Okay, far. Nej, nej, ikke far nu. Jeg er en rar fisk, der rigtig gerne vil være din ven, okay? Okay, far. Nej. Jeg gemmer mig. Til så til ti. Et, to, tre, um, fire. Um, jeg elsker sammen. Tequila. Hvorfor må jeg gerne lege med dem? Dory, Dory, Dory, Dory, musik. Understrøm, Nilskatt. Husk det nu, Dory. Vi skal holde os væk fra understrømmen Okay, musling, hvad med det der rim vi kan? Vi ser en understrøm, og så siger vi Kom, svøm! Nej, nej, vi siger ikke svøm! Okay, lad os prøve igen Vi ser en understrøm, og så der siger er vi Der er en understrøm Der er en understrøm Strøm Der er en understrøm Hey, du fandt en Glemte jeg noget i gøen? Nej, nej, nej, nej, lille skat, det er okay Det er en så fin musling Hvad hvis jeg glemmer jer? Hvad hvis du glemmer mig? Uh, musling, nej da Vi vil aldrig glemme dig, Tori Og vi ved, at du aldrig vil glemme os Nj, nj Hørte du det? Hvad? Hørte hvad? Sti, jeg hørte jeg hørte nogen sige hallo. Hvem? Jeg hørte ikke nogen sige hallo. Jeg ved det ikke, Sti. Jeg hørte bare nogen ah. sige hallo. Ah, nu var er der mange fisk her. Hvem som helst, altså hvem som helst kan have sagt hallo. hallo. Der. Vor. Der. Der lige der. Vor. Vorhen. Der. Åh. Hallo. Hallo. Aha. Hvad er oh, du kommet ud til? Hallo. Hørsto? Jeg er her. Hallo. Oh, hej Tori. Er du er du faret vild? Ja, hvor er dine forældre? Uh, det kan kusk. Åh, oh. vi vi fæn nok. Ah, uh, er nok en af de her fest dine forældre. Hei, ja, toll. Kan hjelpe mig. Hvad? Ehm. Um, <laughs> Lillevent, det, det har du lige sagt. Mm. Har ja. Mm -hmm. Undskyld. Vi har noget af korttidsforkommelsestek. Åh, oh, hvor skrækkeligt. Korttidsforkommelsestek. Um, okay, du, um, vent lige her et øjeblik, okay, skattepi? Sig, sig, sig. Hvad? hvad? Hvad skal vi gøre? Staklen er fadet vigt? Det ved jeg da ikke, altså... Jamen, vi må da gøre hvad det. Hvad vil vi også gøre? Jeg mener... Du kan ikke huske en diesel. Jamen, hun kan jo komme vores mæst fra. Wow, du er ikke til nogen hjælp i dag. Ja, bare... Åh, um, dårlig, lille skat. Hvad nu, hvis vi... Åh, hun er væk. Dory? Det er ikke så godt. Dory? Dory! Dory! Kan du finne min familje, kan du hjelpe meg? Ja, ja në er doli, ja në er korte kiosen... min familie. Kan du hjælpe mig? Hvor så du den sidst? Altså det alle er mærkelige, men eh øh, det kan jeg ikke huske. Åh, lille skat. Har du lyst til at svømme os? Det er bare det sødeste nogen har sagt til mig hele dagen. Eh, øh, det tror jeg nok. Eh, øh, jeg kan ikke huske. Det. Men tak i hvert fald. Jeg bliver lede efter nogen. Åh. Oh. Jeg fik først det kik, først det kik, først det. Hej. Jeg hedder Dory. Sagde jeg sagde noget forkert. Det er for sjov. Okay, okay. I kommer ikke tilbage. Jeg leder efter et eller andet, og jeg... Okay, jeg, jeg er helt med. I skal på date. Hygge jer. Jeg håber, du finder, hvad det så ender er, du leder efter. Det gør jeg også. Har du nogen som helst idéer om, hvad det er? Undskyld mig. Undskyld mig. Øh, uh, undskyld mig. Okay. Vi må bare hænge ud en anden gang, så. Hyggelig at møde dig. Ellers... Undskyld. Er der, er er skidt der noget? Er det væk? Er det væk? Så så. Ja, er det væk? Disk kan nok. Gå. Er det væk? Op med humøret. Nej, nej, nej, de tør med. Jeg jeg var færdig landbåd. En, en båd? Hey, ja så en båd. Hvor du? Ja, den vej. Eh, øh, den vej. Forlader mig. Tusind tak. C'est. Tusind, tusind tak. Gå derhen. Hvis den aftent drypper. Hvem mm. mas gro trækker, så skær nok går den. Au. Hey Malin. Hi oh. oh. hey, venner. Jeg var lige sorry. Ah! Oh. Det er for tidligt at stå op smutte, hvad der er i sengen. Og husk nu, at monen brækker. Ja, ja, ja, åndskyld. Tilbage i seng, tilbage i sengen. Hey, Marlin. Au! Tilbage i seng. Det er meget enkelt. Din seng. Ah. Tilbage i seng. Okay. Hey, Marlin. Vi Og gør... vi står op. Sådan. Klart til endnu en dag. Og vi lette efter noget. Nemo. Klart. Og jeg husker det, som var det i går. Men nu husker jeg selvfølgelig heller ikke godt særlig godt. <laughs> men altså, jeg synes det mest uhyggelige på hele turen var de fire hajer. Ej, hey, jeg tror der var tre hajer. Nej, nej, der var, jeg er helt sikker fire. Men sidste gang du fortalte den var der tre. Så, hvem er os var det korset hele os ane? Det var Nemo. Ah! Vi var selvfølgelig nødt til at krydse os ane for at finde ham, men altså, han gjorde det først. Ja, det fucks korrekt. Korre. Åh! nåede det. I var ned og god klip på udflugten. Udflugten. Åh, uh, jeg elsker udflugter. Hvor skal vi hen? Uh, jeg tror du havde sagt det. Det har jeg også. Ehm, uh, Dori. Ja. Herr Rogge har ehm uh, få mange fisk at holde øje med i dag. Aha. Så ehm uh, det vil nok være bedst i dag uh -huh. at du ikke sådan lige er eh uh, sammen med klassen. Nå. Var fa det? Ja, jo, altså du har jo problemer med å huske noen ganger. Ja, det er det eneste jeg kan huske, ikke? Ja, <laughs> okay. Ja, noen ganger er det ikke din feil, men det kan få deg til å streife rundt mm -hmm. og ha roker har seg ikke riktig tid til å ta seg av fisk der streifer rundt. Klart. Martinor, han har ikke den nødvendige hjelp, stakkels ham. Altså han arbeider altfor hardt. Du forstår. Jeg ikke? kan totalt godt forstå. Okay. Mm -hmm. Godt. Så han vil altså gjerne ha meg med som hjelpen her. Ah, nei, det er jo ikke lii. Lige... Oh, jeg føler meg så bærd. Jeg har aldri vært hjelpelær før. Herronge, du får lige en hjælpelærer. Nå, oh, oh, oh, oh, den der! Okay, børn. Okay, børn. Så er det i dag. Så er det i dag. Vores skoleudflugt til rockevandringen. Til rockevandringen. Nå, er der nogen, der kan sige mig, hvorfor vi vandrer? Kom så! Den slags skal jeg altså vide Vandringen handler om at finde tilbage til Hygien! Ja! Nej. Nej! Nej! Sande! Nej! Vandringen handler om, at man finder hjem! Finder hjem! Altså der hvor man kommer fra! Man kommer fra! Kan nogen af jer fortælle mig hvor I kommer fra? Jeg bor bag en stor sten! Jeg bor på den anden side koranrædet! Vores hus er dækket af alger! Hvor voksede du op, Dory? Mig? Æm, det ved jeg ikke Min familie? Hvor er de? Gætter med noget. Åh oh, nej, glemmer jeg nu noget igen. Ser jeg lider af. Men hvordan kan du huske du har en familie, hvis du har kort tid til komme til? Godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Altså jeg kan huske nogen ting fordi eh øh, de giver mening, som at ehm øh, at jeg har en familie. Det ved jeg fordi et land sted morer jo kommer fra, ikke? Alle har jo en familie. Måske kan jeg ikke huske deres navne eller hvordan de ser ud, og måske ved jeg lige lykkes for mig at finde dem igen, men ehm øh... Hvad var det lige, vi snakkede om? Om mødre og fædre. Om mødre og fædre, ja. Hvorfor snakker vi om mødre og fædre? Åh, oh. nå, den snak. Åh oh, åh, oh. hvorfor mig? Okay. I virker lidt for små, men eh uh, okay. Ser i børn. Når to fisk elsker hinanden. Åh, vi holder lige der. Stiger bord danses rejse. Jeg kan mærke, der er en vandringssang på vej her. Åh! Oh. Om vandring, nu lærër vi om vandring Vi trænger til forandring, nu drager vi af sted Vi, vi er tænker vandring, vi tænker vandring Hvor blivet kastenaer? Lille, lille! Plus minus vi er drallaf, hege er virkelig prøve til solen! Og børn, hold jer væk fra afgrunden! Okay, gør de det! Væk fra afgrunden! Kom så! Okay, det er for langt! Det er for langt! Kom så! Kom så! Herover! Se bag igen. Okay, jeg ja, vil bede jer alle, hør godt efter. Hør godt efter. Når de mange rokker kommer forbi her. De mange rokker kommer forbi her. Hvad er det så, vi skal passe rigtig skal godt passe på? Passe rigtig godt på? Mm? På understrømmen. Ja, nemlig. Ja, nemlig på understrømmen. For den havstrømmen, der landes af deres basken, er meget stærm. Og hvis I ikke passer på, kan I blive trukket ind i. Den er rokket. Hvordan ved de alle samme, hvor de skal svøm hen? Det er det, man kalder et instinktnemo. Noget dybt inde i dig, der føles så velkendt, at du er nødt til at lytte til det. Som en sang, man altid har kendt. Og oh, jeg kan høre min sang nu! Og jeg kan høre min sang nu! Lyt til tjene sang, så når vi måtte råb oh, i gang, åh, vi rejser hjem. Vi råkker vid besked, vi kan bare ikke råb besked, så vi når altid frem deno es igen var är så gen oh de ja den är underström hoppis sorry oh glory oh, dory dory you'll <går> er do nej hon är er inte död Giv hende er lidt plads alle sammen. Uh, Morrowbukkens juvel i Kalifornien. Morrowbukkens juvel i Kalifornien? Åh, oh, jeg kunne huske noget, så jeg kunne... <hæ>? Jeg kunne huske noget! Jeg kunne faktisk huske noget! Noget vigtigt! Noget vigtigt? Hvad? Hvad var det? Ej, nu har jeg glemt det igen, men jeg kan stadig mærke det. Det er der et okay, sted. Okay, tak, Herr Rokke. Okay, kom nu. Prøv nu at huske, hvad det var. Hvad er nu ikke så dory-agtig dory? -dory. Mm, mm, ja, det er fedt. Øjeblik, øjeblik. Øh, <gås> hey, hey! Hvad? Kan du huske det endnu? Nej, jeg kan ikke huske det. Det var noget, det var, øh, uh... hey, hey, hey! Det var noget med en, øh, en, øh... Morrowboxens juvel, Californien. <gås> hey, min familie! Jeg kan huske min familie! De er derude afsted. Jeg må finde dem. Venner, I må hjælpe mig. Venner, venner, hallo? Venner? Hvor, hvor er I? Marie! Hallo? Dory! Hej! <gås> blei a. Det var det sel, det blei a. Mine forældre, jeg kan huske dem. Hva? Hvordan kan du huske? Jeg kan huske dem. Min mor, min far. Jeg hei familie. De vet ikke hvor jeg er. Kom, det skal komme still. Nei, nei. Det er rene vanvidd. Hvor er det lill du har tenkt å ta hen? Til til jammerbugnen, uh, Perle. Jammerbugnen i California. Ja? Yeah. Uh. Nei, Dori, California ligger i den andre enden av USA. Så la oss komme still. Hvordan ja, kan det være ver en neste gang vi er bekant med de her ræv forsøger en av oss å stikke av. Ku vi nu ikke bare prøve å nyde Hvorfor kan du snakke om udsigten, når jeg lige har husket min familie? Nej, nej! Vi har haft oceanrejser nok. Den del af vores liv er overstået. Den eneste grund til at overhovedet at rejse er, at er, så slipper man for at rejse igen. Jamen, jeg vil bare... Hmm, Dory, hør. Marlin, det eneste, jeg ved, er, at jeg savner dem. Jeg savner dem rigtig, rigtig meget. Jeg vidste slet ikke, hvordan det føltes. Ved du, hvordan det føltes? Yeah. Jeg ved ikke, hvordan det føles. Jeg har ikke lyst til at glemme det her. Et eller andet sted, derude, er min familie. Hør her, Marlin. Jeg kan ikke finde dem alene. Jeg glemmer det. Hjælp mig med at finde min familie. Ja, far. Du kan få os hele vejen gennem oceanet, ikke også? Nej... Nëse e kenë një që kan. Er det ikke fedt? Ej, det er for vildt. Jeg bliver dårlig. Den kaliforniske havstrøm, du. Den slår nogle enorme sving. Hold fast, du. Hey, du. Hvis du skal ørle, så vil jeg lige en kammerat smutte om til bagenden af skjoldet. Læn dig ud og køre det på distancen. Det kan jeg. Du har styr på sagerne, Stryk. Og nu er vi på vej for at lede efter mine forældre ved Lammefjordens Osje eller... Morrow Booking Jubil, Kalifornien. Ja, præcis. Hvordan vil du finde dine forældre? Kan du huske, hvordan de ser ud? Det med at huske er ret nyt for mig, så jeg ved det ikke helt, men noget siger mig, at de er måske blå med vedgugt. Det lyder rigtigt. Og så er jeg ret sikker på, at jeg kan kende dem, når jeg ser dem. Vi er jo familie. Og forresten, så er de med at krydse hos alle noget, man kun skal gøre en enkelt gang. En gang. Morrow Booking, Kalifornien, næste gang nu. Åpen Nemo. Disse lille blå, jeg hømmer dem inn i for alt. Og heller lykke med å fôde fiskene. For sent har fôdet dem. Hei. Jeg synes jeg kjenner det her sted. Mor, far. Nei, sorry, sorry, vent. Vent. Hold op med at råbe bare et lille øjeblik. Tror du virkelig, at dine forældre svømmer rundt her et eller andet sted og venter på dig? Altså, det ved jeg ikke, men det må jeg jo finde ud af, om de gør. Mor! Far! Råb højre, Dory! Mor! Far! Hvad var det? Hey! Det der har jeg altså hørt før. Jeg kan huske, at der var nogen, der sagde shhh. Ja, flot. Det var mig lige for noget. Shhh! Øhm... Har I set min mor og far? Vi hedder Jenny og Charlie. Shhh! Åh, oh, Jenny og Charlie. Hvad? Jenny og hvad? Det er det, de hedder. Mine forældre hedder Jenny og Charlie. Story, vent. Jenny! Jenny. Kan vi ikke lige bruge fem minutter på at længe en plan? Jenny. Charlie. Charlie. Du tøsede. Ja, og jeg ja, undskyld, hun er, hun er lidt uden. Jenny? Jenny, Charlie. Det er ikke en god idé at svømme ind i et ukendt område og tiltrække sig så meget opmærksomhed. Du forstår det ikke. Jeg huskede mine forældres navne. Jenny, Dory, Charlie. Det er ikke en god idé. De her krabskender området, og jeg er sikker på, at det er en god grund til at de tysser på os. Du risikerer væk noget der er farligt. Mener du, så noget med et stort øje, fangarm og en mærkelig mund? Ja, det er meget specifikt, men noget i den retning, ja. Det er bare generelt en skidt idé at O, så to. O, nej. Okay. Det er en misforståelse. Mm. Vi smutter igen. Lad os leve, så vil vi, så vil vi tilbilde dig og oh, vi vil bygge øh, hvad hvad med en statue? Oh. Okay. Du guste Nemo, er du okay? Hvad sker der? Ikke nu, Dory. Okay? Oh no. Oh no, Nemo. Oh no. Oh no. Oh no, Nemo. Oh no. Det er jeg ked af. Okay, det er jeg ked af. Okay. Du guste Nemo, er du okay? Jeg sag ikke nu. Du har gjort rigtigt. Hvad er det? Oh nej. Men jeg jeg kan ordne det. Det kan jeg. Jeg jeg hænger det. Du skal høre hvad du kan gøre, Dory. Du kan vente derover. Vent derover og glem alt. Det er jo det du er bedst til. Du har ret. Hvorfor troede jeg dog, at jeg kunne gøre det? Finde min familie, det kan jeg jo ikke. Det er jeg ked af. Jeg ordner det, okay. men nu henter jeg hjælp. Okay, okay? det kan jeg da gøre. Jeg ja, er ja, lige... Uh, uh, det skal nok gå, Nemo. Hallo? Er der nogen? Hallo? En eller anden? Hallo? Er der nogen? Hej. Hej. Jeg hedder Ole Henriksen. Hej oh, Ole. Hvorfor din hjælp? Vi vil gerne invitere dig med. Åh, oh, super, super, super. På en tur til Stillehavets under. Og det fantastiske dyrlivs og fedte steder. Hey, Ole. Fint. Ole Henriksen, hvor er du henne? Story, der er du. Ja, jo. Jeg har fået hjælp. Ole Henriksen kan fortælle os, hvor vi er. Kanske på! Ja. Nej, se lige her. Ingen respekt af havmiljøet. Maj, Nemo. Nej, nej, nej. Ikke nu igen. Ikke nu igen. Lad os tage med et og se, hvordan vi klarer sig. Åh, ah. okay. Willkommen im Ringbiologisches Institut, wo wir reha, rehabilitieren und returnieren havets dyr. Fallen Schnee! Hallo? Hallo? Kan du hjelpe mig? Nej, hjelpe dol. Ej, troftigt idéer til er uddannelse biologer der sammen. Må man da ikke lave lidt sjovt? Åh oh, nej. Okay. okay, okay, okay. Det her. Jeg er klar den. Jeg skal bare have fundet en vej ud. Hvis bare jeg kunne tage dig nu sammen. Ah! Vi skal nok gå alt sammen. Tænk positivt. Hej du. Hallo. Oh. Åh, oh, ej, hvor godt. Hej, jeg hedder dårligt. Jeg hedder Henk. Hvor syg er du. Syg er jeg syg. Hvorfor skulle du ellers være i karantæne? Åh oh, nej, hvor langt så er jeg tilbage? Jeg må så sammen, bliv nu ikke hysterisk. Åh, oh, det er godt. Hvad? Hvad er der? Hvad skete der? Hvad er det der? Det der, det er dårligt nyt. Det er et transportmærke til fisk, der ikke kan klare den her på instituttet. Det bliver overført til et permanent hjem. Et akvarium i Cleveland. Fisk herinde ryger tilbage i havet. Cleveland-fisk bliver der for altid. Cleveland? Nej, jeg kan ikke tage til Clevelandet. Jeg skal hen til Morrobugtens Juvel, Kalifornien, og finde min familie. Jamen, det er her. Marinbiologisk Institut. Morrobugtens Juvel, Kalifornien. Du er her. Er det så her, jeg kommer fra? Mine forældre er her. Jeg må finde dem. Men hvilket akvarium er du fra? Hvad er jeg fra et akvarium? Hvad for net? Jeg må straks derhen. Åh, oh, den må være stump. Hvad mindre? Åh... Ah. Det går altså, det er for skørt. Hvad mener du? Bare se det. Jeg kan godt lide det skøre. Ja, det havde jeg på fornemmelsen. Jeg kan komme i tanke om én ting, der kan hjælpe dig derhen til din familie. Wichard Barty. Tager... Ja, god idé. Du tager mig med hen til dem. Hvorfor tænkte jeg ikke på det? Uh, så. Nej, nej, nej, nej, nej. Wichard Barty har dit mærke. Kan jeg overtage din plads i lastbilen? Så kan du komme ind i kvarteret og finde din familie. Alt hvad du skal gøre er at dit mærke. Hvad for et mærke? Der har er han mærke på min finn. Hvordan kunne du glemm da sidder et mærke på din finn? Åh oh, nej. Ja, undskyld. Ja. Jeg lider af korttidshukommelsestab. Så du kan ikke huske, hvad vi talte om lige før? Mm, mm, jeg er totalt blank. Hvad var det vi talte om lige før? Ehm. Um, du skulle lige til at kigge mit mærke. Jamen, jeg kan faktisk godt lige mit mærke. Hvorfor vil du have det? Så jeg kan tage... så jeg finde til. Så jeg er velkommen til Cleveland. Ja, jeg har hørt meget godt om Cleveland. Hvorfor vil du derhen? Fordi hvis jeg bliver her, så bliver jeg sendt retur til havet, og jeg har meget ubehagelige minder om det sted. Jeg vil bare gerne bo alene i en græskasse. Det er det eneste jeg vil. – Så giv mig dit mærke! – Hey du, det grøn mit mærke! Hør her. Jeg er ikke ansat her. Det er jo ikke sådan, at jeg har et kort oversted. Et kort? God idé! Du viser mig vej til kortet. Jeg finder ud af, hvor mine forældre er. Hold da op. Okay. Hvis jeg får dig ind til din familie, giver du jeg mig så? Jeg har ikke ret meget. Uh, ja, hvad hvis jeg nu giver dig det her mærke? Rigtig god idé. Det er sikkert, at det er jo det, jeg sagde. <skrønge> ret derover og glemt alt. Det er jo det du er bedst til. Ja, far. Det sagde det. Det sagde du. Og så svømmede doglet op til overfladen, og så blev hun taget. Okay, jeg gider jeg kan høre hele historien igen. Jeg jeg spurgte bare om det der, fordi fordi hør, hvis jeg sagde det, og det jeg er jeg ikke sikker på jeg gjorde, så så, så så var det faktisk ikke kompliment. For jeg bad ind om at vente. Og jeg sagde, det er jo det du er bedst til. Så jeg jeg Åh, oh, det er min skyld. Det er min skyld det hele. Hvor meget kinder, men så led mig ind i, i hvad det nu er for et sted. Hvad er nu hvis det er en restaurant? Hey, it's out there. Klap en! Ja, vi prøver at sove. Og I vækkede mig af min yndlingsstrøm. Er det den der, hvor du ligger på den her sten? Ja. Åh, oh, det er god en. Åh, oh, ja, mand. Det er en af mine favoritter. Øh, undskyld! Hallo, vi er... Det er søløber. Det er vilde rovdyr. De er dødsens farlige. Mm. De virker nu ellers ikke så farlige. Det er det, de vil have dig til at tro. Barn, hold dig bag mig og lad mig føre ordet. Undskyld mig. Vi er bekymrede for vores ven. Er det der en restaurant? Ja, ja. Ha, ah, mister, det er ikke en restaurant. Jeres ven er helt okay. Ja, hun... Det er et fiskehospital. Ole Henriksen siger, at hun vil blive reddet, rehabiliteret og retuneret. Hun er ude igen om lidt. Vi har selv været der. Midter i næsten. Blodmangel. Fikset i en fart og sluppet fri igen. Åh, oh, hvad er det? Det er godt at høre. Ja, yeah. alt er godt. I skal ikke være... Skru væk på scenen med Væk med dig Kom, du ved det godt sted, med dig, med dig! Væk, væk, væk, væk, væk, væk, væk, væk I skal ikke være bekymrede Det der er marinbiologisk institut Morrowbookens juvel, Kalifornien Så havde hun jo ret Dog, vi kan best andet end at glemme Hvad for? Tak for det nu Tusind tak skal du have Men hvordan kommer vi så der ind? Åh, oh, så I vil gerne ind på MBI. Vi skal der ind. Vores ven er derinde, fortabt alene, hun er bange. Hun aner, hun han sikkert ikke ved, hvad hun skal gøre. Åh. Oh. <laughs> vi kender en måde. Hej. Høj. Det er ikke liver. Nej, når det ikke, men det der lyder æglovne. Er vi der ikke snart? Ik's hurt. Henk, jeg er så glad for at jeg mødte dig. Det giver mig bare så meget, så meget håb. For snart, men i jorden det gang. Hold dit håb for dig selv. Øh uh øh, -oh, hø jeg sag det med håbet før. Undskyld. Jeg er bare så nervøs, for det jeg skal møde mine forældre, og jeg har ikke set dem i, jeg jeg, jeg ved, ved engang hvor længe, for jeg bliver af... kort tid så kommer til at sige, ikke mere snak okay. Jeg kan ikke lige snakke, jeg kan ikke lige slude og spørgsmål. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Hvordan har du det? Ja, det er også fint. Hallo. Engal fint. Jeg har det fint. Hvordan har du det? Oh. Se hen, det er et kort. Shh. Planen er at du ser på det og finder ud af, hvor dine forældre er, og så tager jeg sted til København. Er du med? Ja ja. Sig lige det første du sag igen. Åh. Oh. Ej, er blæksfoten forberedt af igen? Oj, oh, se lige alle de her kører. Hvordan skal folk kunne nå det på én dag? Vel nu et. Okay. Um, jamen, det er alle om at holde øjnene åbne, altså. Planen var jo, at vi skulle returnere blæksfoten til havet i dag. Nej, jeg har da ikke set dem. Altså, hvis jeg ved det, derfor, så har vi spurgt dem. Okay, der er du. Skynd dig nu. Okay, okay, okay. Be be Begynd med at blæk. Børnesone. Uh, bør, bør, Børnesone! Nej, én børn. Børn tager fat i ting. Og jeg vil ikke have mistet en arm mere bare på grund af dig. Har du mistet en af dine armer? Jamen, så er du jo ikke 8-armet. Du er 7-armet. Jeg kan ikke huske, men jeg er god til at tælle. Så skyld dig dog! Okay. Rejs ned i dybet. Hey, se skaller! Hey, uh. se skaller! Uh. Far, her er jeg en skaller til. Ja, det er flot, Dory. Du fandt en til appen. Gjorde jeg? Ja, du gjorde. Du bliver så god til det, Dory. Hey, se er skaller. Der bor jeg. Ja, ja, nemlig. Jeg kan godt lide skaller. <laughs> ja, det kan du, skald. Tror du, du kan finde en skald mere til mig? Jeg kan bedst lide dem, der er lille. Jeg skærer mig. Mor, Lilla Skal! Lilla Skal! Hey, der var en Lilla Skal i mit hjem! Og hvad så? Der er Lilla Skalder i halvdelen af akvarierne her! Nej, nej, du forstår det ikke. Jeg kan huske hende nu. Hun kunne fast lide dem, der er Lilla, og hun havde en støm latter, og min far havde... Og nu bliver vi fanget på grund af din skøre hukommelse! Og hvordan går det så med håbet nu? Tænk, okay, vi må finde mine forældre! Stille! Så er kanel her. Jeg tror jeg har fundet den bortløbne blækspule. Skifter. Se nu hvad du har gjort. Det kunne ikke være værre. Hm. P O P E H. Hvad? Det betyder håb. Kom på. Tænk. Så er du begge, jeg jeg har du bøjet. Vi har fornemmesten vi skal ned i den spand Man, stop. der. Stop. Seriøst, der står håb på den, og det betyder <tryk> vi må ned i den spand <tryk> der. Der i den spand. Jeg tager ned i den. Stærk spand. Hej, hej. Oh, hej med jer. Jeg leder efter min familie. Nå, god idé at spille et død. Årh, oh, nej, altså, er Undsby, jeg er nødt til at blinke. Hvordan kan I holde øjnene åbne så længe? Hey, venner. Vent lige lidt. Ah! Min første gæst har været her i meget lang tid. Hun er en valhej, og hendes navn er Hope. Hope? Er det rigtigt? I vil se, at hun er meget nærsynet, og har svært ved at navigere rundt i sine omgivelser. Åh, oh. og der har vi hende jo! Uh! Hope? Åh, uh. er du uh. en fisk? Uh. <laughs> Vent, hvad? Hej, hej Løjsa! Oh. Kan du hjælpe mig? Oh. Oh. Okay, så følger jeg med dig. Undskyld. Hvem er det? Er det den blå og klat, der taler? Kan du hjælpe mig? Jeg er blevet væk fra min familie. Du er blevet væk fra din familie? Ja, det er en lang historie, og jeg kan desværre ikke huske så meget af den. Årh, hvor er det bare søren din str... Årh, undskyld. Jeg er ikke god til at svømme. Jeg ser ikke så godt. Årh, jeg synes, du svømmer smukt. Jeg har aldrig set en fisk svømme sådan før. Tak, du. Du var så lønt. Vent, sig det igen. Øhm, du var så lønt. Dory? Yeah. Dory. Yeah. Dory? Yeah. <gasps> Dory. Yeah. Vi to var venner. Nej. Sorry, det er mig. Det er hov? Kan eroman selvfølgelig. Vi tal gerne vandrørene. Det vi var små. Vi var vandrøres venner. Var vi det? Åh, oh, var er du yndig. Så du ved hvor jeg kommer fra? Ja, du kommer fra det åbne USA-anekvæj. Kommer ja. fra det åbne USA-anekvæj. Hvor oh, er der mine forældre? Hvor er mig stad? Kan du vise vej? Åh, uh, det er lidt svært for en val at komme rundt her. Nej, ja, søder, dem jeg lidt derover. Jeg har hovedpine. Uh, hvem er det? Det er min nabo Pæling. Mm. Han blev bragt hen med en hovedskade. Jeg ved godt Det er mig, du taler om her. Han tror ikke, han kan bruge sin eko-lokalisering, men jeg har hørt lærerne tale om ham. Jeg er lige her. Han fejler ikke noget. Og som helst. jeg kan jo høre alt, hvad du siger om mig. Hvad er eko-lokalisering? Jo, det betyder, at Bayleys hoved udsender en lyd, og ekoet hjælper ham så til at finde ting, der er langt væk. Åh, men åbenbart er han stadig ikke helbredt. Nå ved jeg at du taler om mig. Jeg kan virkelig ikke uh, ekolokalisere. Jeg har klaret den sidste nat igen. Jeg slog mit hoved meget hårdt derude. Se selv hvor hæd det er. Dit hoved skal være stort. Du er en vidvagen. Ekolokalisering. Nå. Er det ligesom verdens stærkeste par briller? Hvad? Hvad er briller for noget? Det er sådan hvor man siger, "Åh," uh, og så kan man se ting. Hvorfor mon jeg ved det? Åh. Ah, det lyder spændende. Nå, det er allo. Henk, hør hør. her, vi to er kvitt. Jeg vidste dig vej til kortet. Så giv mig nu det mærke. Vent, vent, vent, nej. Jeg ved hvor mine forældre er. De er i Ah, hvad hed det nu? Det sted der. Øh, den måbne fasanbeord. Ja, det åbne osan. Det åbne osan. Det ved jeg godt hvor jeg er. Det er der kvæm der ligger lige ved siden af det ravmej papat. Rolig nu. No. Hvis du gerne vil til det åbne osan, kvæj, så skal du bare gennem vandrøret. Gennem vandrørene skønt. Gennem vandrørene. Ja, yep. to venstre svinger lige ud, så er det der. Ooh, uh, det det er meget at holde styr på. Fik du faldt din hank alt alt det der? Øh uh, ja. Yeah. Fedt. Så kom. Jeg skal der ikke mere der. Jeg forstår. Du må tage stadig alene. Ehm. Um, eh, uh, det det eh uh, altså det det kan jeg ikke, for jeg jeg jeg har er ikke ret godt til at finde vej. Ja, det er sødt, men en aftale, er en aftale. Vil du finde din forælder? Så er det sådan du kommer hen til mig. Og giv mig så det mærke. Jamen hang, jeg kan ikke svømme ind i vandrøren alene. Jeg glemmer hvor jeg skal hen. Det er ikke mit problem, mærket. Men så finder jeg aldrig derhen. Det er kedeligt, men der er ikke andre måder. Der er ikke andre måder. <gå> Der er ikke andre måder. Så, så. Nu skal det jo er okay. Det er jo ikke alt her i livet, der er nemt at klare. Er det ikke rigtigt, Charlie? Jo, din mor har ret. Når noget er for svært, Dory, så skal du bare give op. Charlie? For sjov. Jeg laver sjov. Det var bare for sjov. For sjov. Gi'ragt. Ja, jeg kommer ammen okay, sjovet. <laughs> Se bare, musling. Der er altid en anden måde. <tryk> Tusind tak, far. Tusind tak, far. For mig. Min far sagde, at der er altid en anden måde. Hva? Der er ikke anden måde. Åbne ocean. Åbne ocean. Åbne ocean. Det er Åbne ocean. Jeg er ret sikker på, at det er den bygning derovre, der er temmelig uskarpere rundt i det, som Bailies hoved. Hvad for noget? Der er altid en anden måde. Der er altid en anden måde. Der. Venner, kom med. Jeg ved, hvordan vi kommer hen til håbets altan. Åbne ocean. Præcis. Øh, Venner. Venner, I ved godt, at jeg ikke kan svømme derovre, ikke også? Jeg kan ikke se, hvordan det er, der er skulle få os indenfor. Hvad er det overhovedet, de laver? Vi kalder hende herovre, selvfølgelig. Vi kalder hende herovre. Vi kalder hende herovre. Drengen, det her er her, Becky. Blød. Flyve? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nye plan. Sig pænt tak til. Altså, I to har gjort meget mere, end I havde behøvet. Men er der en måde at komme ind på, hvor man kan nøjes med at svømme? For det er faktisk det vi er bedst til. Hør, jeres venner har helt sikkert råd i karantænen. Det er der de henbringer det syfisk. Åh, den eneste og bedste måde at komme derind på er med Peggy. Ah! Ah! Ah! Ah, ah, ah, hi Peggy. Hvordan står? Man skulle hedde Hakki for de der hakker undt. <laughs> Jeg tror godt han kan lide det, far. Peggy, min skat. De her er to flinke fisk vil gerne ind i karantæen. Har du tid i dag, Becky P? Becky, uh, kan det passe ind i dine planer? Au, hun forstår ikke, hvad jeg siger. Alt, hvad du skal gøre, er at synkronisere med hende. Syn hvad? Synkronisere? Synkroniser. Se hende i øjet og sig hurro, og så vil hun være i synk med dig. Kom, se hende i øjet. Ja! Yeah. Uh. Nej, mon. Jeg tror, vi må udtænke en anden plan. En, der indebærer at blive i vandet, og som ikke er skør. For den der fugl, den der fugl, det er altså en skør fugl. Det er fint, far. Og i mellemtiden vil Doris og glemme os. Som du sagde, det er det, hun er bedst til. Fint. Okay, se hende i øjet. Hvilket øje? Bare fald et af dem. Becky. Uru. Uru. Bekki! Ah! <laughs> okay, det er meget fint. Ja. Og oh, uh, hvordan er det så lige, at Bekki skulle kunne bære os? Nå, ja, det havde jeg jo nær glemt. Geo! Æh, ja, Geo! Mm -hmm. Kom, Basimand. Mm -hmm. Kom nu, Geo. Giv os din spand, så får du lov til at ligge på sten. Mm -hmm. Ja, Geo, vi sværre. Mm -hmm. Det var godt. Jeg har er fået spækket herovre. Kom så, du kan jo godt. Sådan, ja. Pas nu på, at du ikke skrabber mausen. Mange tusind tak skal du have, Georg. Velkommen til din tid på denne sten. Det er dejligt, ikke? Tiden er, tid, er gået, så er det væk, væk, væk, væk, væk. væk, væk. Nej, nej, nej, det her, det er skørt. Hvorfor laver altid overtalt til vanvittige ting? Hælder ah! lykke! Ah! Okay, når jeg siger til... Ja, hey, står... ja, jeg, jeg ved det. Jeg skal give signal med et stort plads. Nå, jeg siger til. Ikke klej nu. Ikke klej nu. Er det nu? Ikke før, Hope har givet os signalen. Hmm. Nu skal jeg sige noget ting. Jeg falder overhovedet ikke, hvorfor du gør det her. Hvad mener du? Øj, det er en balade, bare for at finde nogle flere fisk. Hvis jeg havde en kort tidsukommelsestal, så ville jeg svømme ud i det blå og bare glemme altid. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg vil finde min familie. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke have nogen at bekymre mig for. Du er heldig. Ingen minder. Ingen problemer. Aha. Ingen minder. Ingen problemer. Ikke klar i nu. Nu. Ikke klare endnu. Du behøver ikke sige, når det ikke er tid. Ikke. Bare sige, når det er tid. Okay, så er det nu. Og den! Så er det nu. Hvad har du ganget? Okay, jeg taler til tre. Ikke tal, Masi. Kom, nu, okay. nu, gør det, gør det. Ej, oh, se lige der. Det er signalet. Kom, kom, kom, det er signalet. Det er signalet. Du skal gå op sæt. Følg skiltene til akvariet, det åbne ocean. Heya. Jeg kan ikke se et haj så det er dit job at holde udkig efter den. Okay. Følg skiltene til det åbne ocean. Jeg bliver bare ved med at gentage det. Følg skiltene til det åbne ocean. Følg skiltene til det åbne ocean. Åh, til højre. Følg skiltene til det åbne ocean. Følg skiltene til det åbne ocean. Følg skiltene og hug til venstre. Følg skiltene. Fuck der uden at menneskene gider nu. De ser børnene. Jeg vil have i røv med mig. Ikke stå her mig. Hrër! Ah! Åh, ah! oh, stakles baby, nu skal jeg tage den til dig. Vær s'ku... Hrër! Nj, budst! Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Åh, oh, undskyld. Okay, jeg kiggede... Jeg kiggede... Uh, uh, badkin. Bare sæt om fleden, vi klarer, du. Nej, gæts nu, far! Jeg tog ned efter et sted at lande. Hun er forvirrende, Nemo. Ved ikke engang, hvilken retning hun skal se i. Uh Hrër! -huh. Hekke, vel lærer du. Uru uru vi vi. Okay. Ja, hvad går vej et sted hen? Spørgsmålet er på hvad vej? Kan du se skiltet? Jeg kigger, jeg kigger, nåede mig nåede bringer mig hen til min familie. Min familie, verdens stærkeste par. Det kender jeg. Hvorfor giver jeg det? Det er et minde til Pank. Vi skal den vej til Velstra. Kør, kør til Velstra. Okay, okay, okay. Ny plan. Vi er nødt til at komme tæt af på Becky, så hun kan høre os. Jeg tror ikke, vi skal flytte i spandet. Uden mig er Becky fortabt. Far, stol nu på hende. Stol på hende? Så hun glemmer, at vi eksisterer. Jeg stoler på Becky. Du stoler på Becky. Becky er ved at spise et pappbær. Becky, Becky, Lulu, whoa! Nå, no. men i det mindste er vi da ikke fanget en spand længere. Oh. Men vi er heller ikke oppe på karantændens tal. Foredraget om havøjderne begynder nu. Mange tak, Ole Henriksen. Hej, hvem vil lære noget om havøjder? Jeg er ikke verdens stærkeste. Eller leder efter verdens stærkeste. Vi kan godt glæde jer. Havøjder! Det er én stor krammefest! Krammefest? Jeg er klar! Hvor er vi? Er vi tæt på det åbne USA? Øh, ja, det tror jeg. Altså, jeg ved det ikke. Men jeg så det der andet skilt som. Hvad? Hvad for er et andet skilt? Verdens stærkeste par briller. Hvad? Altså, hvad snakker du om? Hvorfor er skal vi nu følge det er skilt? Jo, det er, øh, uh, fordi jeg kunne huske det. Næh, næh, næh, næh, det var ikke planen! Nooo! Okay, så er det er at du spilder min tid. Nej, nej. Den der spil kører ved daggry, jeg skal bare med den, så men, giv mig dit mærke. Nej, nej, jeg kan huske det skilt. Og hvad så? Og og jeg kan huske mere og mere og føler min hukommelse er blevet bedre. Jeg synes Nej, men... din hukommelse virker ikke. Du kan ikke huske noget som helst. Det var sikkert også derfor at du miste din familie i sin tid. Ah. <gå> Okay, høre. Uh, lad os lige tage den lidt med rå her. Uh, giv mig nu bare det mærke. Ved op. du hvad, Henk? Det kan godt være, du har tre hjerter, men du er ikke særlig sød. Tre hjerter? Hvad snakker du om? Jeg ja, er da ikke tre hjerter. Jo, du har. Nej, jeg har ikke. Det har du. Nej. Jo. Hold op med at sige det der. Bonus info. En blæksbrutte har tre hjerter. To pomper blod til gælderne, ah. men til tredje pomper oh, blod gennem hey. hele kroppen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En, der har tre hjerter, burde ikke være så tagelig. Og det er tageligt at sige, at det er min egen smil, der mistede. Yeah. Ja. Undskyld! Hank? Hank? Hank? Henner! Nej, ikke Henrik. Jeg leder efter Henk. Henner! Henk hedder han. Henk! Henner! Henner! Årh, der er Henner! Vel, Frank? Ej, ønske, ikke Frank. Det er vildt sted! Ah! Ah! Han er otte omme. Nej, syv. Syv omme. Nej, han er syv omme. En, to, tre, fire, fem, seks. Syv omme. Han er ramofleret! Han ah! Hank, kom så, Hank. Lad os se at komme væk. Hvad er det, du laver, Dory? Hank? Ah. Hvad, hvad er da planen? Planen er, at jeg vil blive her. Fejltid! Okay. God plan. Uh. Jeg er ked af det, jeg er ked af det, Henk Jeg er ked af, at jeg ikke husker så godt Lille skat oh, ja. Pas på, Musa, Henk oh, Pas på, hvor du svømmer Undskyld, far Jeg er ked af, at jeg ikke husker så godt Åh, oh, oh. lille skat Lille skat Det skal du ikke være så ked af Ved du, hvad du skal gøre? Bare Bare svømme Ja, og det jeg er jeg sikker på, at du godt kan huske For vi er vi, nu, vi, um, nu vil vi synge en sang om det Was wenn wir was wenn wir was wenn wir singen vom schwert was wenn wir was wenn wir singen Mine forældre lærte mig den sang Vi sang den sammen Jeg har altid troet, at jeg selv fandt på den Hvorfor en er sang? Bare svømme Henk, vi, vi var bare nid ved med at svømme Nej, blænd det, hør hvad jeg siger Det er for bare i, der fløtser Nej, hør hvad jeg siger Jeg ved, du er bange, men du må ikke give op Følg med mig Bare svømme, bare svømme ah! Mor fandt på den sang til mig ah! Den skal nok få søn Ha, ha Sølg med Henk, kom nu Øh ah. Jeg kommer nu, mor! Jeg kommer nu, far! Vi skal lukkes! Op! Venom! Venom! Vi skal i og mod prækkevugten! Prækkevugten! Prækkevugten! Prækkevugten! I dækne! Åndskyld. Uh! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh, Det er okay. Det kan ske for enhver. Ikke noget at skamme sig over. Hank! Åh, oh, Hank, der var du Åh, wow. du, du fik os ud derfra Åh, oh. ja, det gjorde jeg Jeg fik os ud derfra Jo, men det var altså også dig, der fik os derind Men havde du ikke gjort det, så var vi nok ikke nået hertil Eko-lokalisering Eko-lokalisering? Åh, oh! verdens stærkeste par briller, vi fandt det Nej, nej, nej dufen dë të tërë. Velkamë të të Úpë në osërë. Mët jemë? Det er vist ikke Becky, du taler om, vel? Jeg savner Dory. Det gør jeg også. Øh. Sandheden er, at jeg bare er så bekymret for hende. Det er hende, der skulle være bekymret for os. Hun ville garanteret have en idé om, hvad vi skulle gøre, hvis hun var. Jeg forstår ikke, hvordan hun bærer sig ad. Jeg tror ikke, hun ved det, far. Det er bare noget, hun gør. Ja. Så må vi to jo bare tænke... Hvad vil Dory gøre? Hvad vil Dory gøre? Ja, hvad vil Dory gøre? Hun vil overveje situationen, så vil hun evaluere, og så vil hun analysere muligheder. Far, det der, det er, hvad vil Marlin gøre? Nå ja, det er, hvad jeg vil gøre. Dory vil jo ikke engang tænke over. Hun vil bare tage den første ting, hun så, og... Jeg er glade for at se dig. Glade for at se mig? Jeg er glad for at se jer. Jeg har er ikke haft nogen at tale med i flere år. I flere år? Wow. Men vi kan desværre ikke blive her ret længe. Vi må videre, fordi vi... Hvad vil I videre for? I er lige kommet. Bliv nu lidt. Fortæl mig lidt om jer selv. Det vil jeg rigtig gerne, men min søn og jeg er på vej til karantæne. Det så... må være dejligt at have en søn. Ja, ja, det er det. Selv har jeg ikke nogen familie. Jeg ja, datede er en sød kampmusling engang. Det lyder spændende, men... Men kampmuslinger har øjne, og hun var på udkig efter noget andet. Jeg laver sjov. Altså, ikke mere kampmuslinger har øjne, for det har de. Og de ser ind i din sjæl, og de knuser dit hjerte. Åh, kammer! Hvorfor? <laughs> og hvad ville Doris så gøre nu? Tag ham med. Tak og gå på opdagelse i det åbne oceans gådefulde verden. Okay, følg med mig. Du er i pære. Godt, jeg følger med dig så. Ej. Kønd lige. En blæk spruede har tre hjerter. Hå, sjov bonusinfo. Hmm. Ah. Tro det! Nå, det var vist det, Stump. Nu har jeg en lastbil, jeg skal nå. Vent, vent. Der var noget, du skulle have. <laughs> Mærket. Mærket. Selvfølgelig. du ved. Dig tror jeg godt jeg vil kunne huske. Mundtå. Den sang den gør var varm om hjertet. Den er alt tre faktisk. Og jeg får i hvert fald svært ved at glemme dig. Mine forældre er faktisk lige der nede. Ehm um, er du okay. Ja, er klar aja ti thua ty Vi kan se et par. De er gamle som jer. Ikke de gamle som jer, men ældre end jer, faktisk. Okay. Forælle. Well. Hej. Kender du nogen, hvis barn forsvandt for lang tid siden? Som, altså, er mig? Jeg ved ikke, hvor lang tid siden, når jeg... Okay, du er tvivl. <tryk> uh. oh. <tryk> Pas på, hvor du svømmer. Du Det er vores mål, at alle dyr, vi redder og rehabiliterer, til sidst bliver returneret til havet. Skaller! Åh, sådan der. Hvis du nogensinde var vildt, så følger du bare skallerne. Hæv, hey, hæv, skaller! Skaller! Oh. Følg skallerne! alla ah ha ha ha loa eske nuk pli eh sosoti Frappen Det var min skyld Hvor er dit mærke? Hå? Dit mærke? Det er der ikke Er det derfor du ikke er i karantæne? Karantæne? Ja, der har jeg alle de blå kirurfisk hen Gjør det ikke også spændt? Ja, yep. de blå kirurfisk får deres eget akvarium i Klimland De bliver sendt afsted i en lastbil i morgen tidlig De er heldige Hvad? Nej! Ja, mine forældre over i karantæne. Bliver de sendt til Klippen? Men men jeg har er jo lige nået frem. Jeg jeg var helt til dem. De ved ikke at jeg er. Bare rolig. Det er nemt at komme over til karantæne. Du skal bare så gennem vandrørene. Åh. Oh. Altså, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg klemmer hvor jeg skal hen, og jeg jeg kan ikke være et sted, hvor det der ikke er nogen til at hjælpe mig. Nå, så er det jo strande her. Hvad? Det der hjælper ikke bent. Svøm du bare der ind min ven. Det skal nok gå. Kan du, øh, kan du fortælle mig, hvordan jeg kommer dig over gennem vandrørene? Ja, sød. To venstre sving og så til højre. Det er nemt. Okay. To venstre og til højre. Det kan jeg godt. To venstre og til højre. Okay. Husk det nu. og så højre to venstre og så højre to venstre og så højre to venstre og til højre to venstre og til højre åh oh, nej venstre højre og højre oh, drejer til venstre åh oh, nej nu er det væk okay rolig rolig rolig nu hvad fanden mig hvad sker der her puste okay jeg fatter virkelig det er for svært jeg kan ikke huske det jeg glemmer alt til jeg vil være for evigt i vandrørende... Vandrørende! Vandrøresvenner! Venner! Vandrøresvenner! Åh... Oh, svøm, svøm, svøm... Øh, uh, jeg er ikke helt tryg ved det her... Skru et på mig, jeg sørger for, at du ikke svører ind i noget... Mor! Øh! Uh, øh... Uh. Det er håbløst! Jeg lærer aldrig at komme rundt! Det skal du lære! Hvis du ikke kan klare det herinde, kan du heller ikke klare det ude i hadet! Koncentrer dig nu! Mor! Åh... Oh, Hallo? Dory? Hallo? Jeg har fået vildt og mine forældre i for at bruge din eko-lokalisering. Du ved, at den ikke virker. Kom nu op og prøv dig der. Uh, tænk, dårlig tale, dog. Hildt! Jamen, jeg tror ikke, jeg kan. Nu tør du dig sammen, Bailey! <tæk> Kom nu, Bailey. Ligesom du sagde til mig lige før. Koncentrer dig. Ej, det er for pænligt. Bailey. Undskyld. <tæk> uh, her. Uh, uh, uh, vi er herre. Venner. Uh, venner. Hvad? Hvad? Jeg er opbakker noget. Hvad? Uh, Nå... Uuuu... Uh, Og oh ja... Uuuu... Uh, jeg kan se Kramtën! Ha <laughs> ha ha! Det er fantastisk! Uuuu... Uh, jeg kan se alt nu! Og jeg kan se dig! Han kan se dig! Uh, Min liv er fuld af farver! Kan du også se mig? Åh, oh, nej. <laughs> det er nik den modsatte, nej. Okay, tig til Dory, hun skal til venstre! Han sig jo til venstre! Til venstre? Uuuu... Uh, liv! Liv! Liv! Uuuu... Til højre! Til højre! Højre! Jeg bliver svimmel! Vent! Hvad nu? Jeg opfanger noget andet! Vent! Jeg suger lige ud! Hvad? Min lømmekral! Hun er ikke alene! Hvad? Jeg ved det ikke, men det er på vej imod hende! Åh nej! Dory! Svøm! Svøm den anden måde! Hvilken vej? Til højre! Til højre! Nej, den anden højre! Åh nej, hun styrer direkte imod! Nej, Dory! Banan! Vi vil syskylde i halvpåret, skal jeg gå oppe højre? Hva? Ja, skal jeg sømme til højre? Nej nej, ikk højre! Åh, oh, jeg tager en kigge! Ah! Ah! Ah! Dory! Åh, oh, gudskylde! Oh, okay. okay. Den fortager henne! Den spiser <laughs> <Dory>! henne levende! Åh, <laughs> oh, Dory! Håh, okay. oh, I fandt mig! Hvordan fandt mig? Jo, den her skøre muslin, den blev ved med at plapre! Vi vakkede langsomt bæk fra ham, og ind i de her vandrør, og så begyndte vi bare at lede. Dory! Iblig, den tager jeg lige. Jø, er okay. Bæ, er okay. Hvad? Er du okay? Ja, for nu er du nybud. Far, hører du lige det? Dory kan ville tale ralsborg. Det hørte jeg godt. Og dit vækker noget rigtigt dårlige mænd, så lad os kom ud herfra. Lad os. Som den her vej. Følg efter mig. Nu nu skal vi hjem. Vent, vent, vent. Ehm, min min forældre er her. Är er det dig? Har du funnit din föräldrar? Nej, inte riktigt. Nej, alltså inte inte nu, men jag vet var de är. Er. Och jag vet inte helt hur dan jag kommer där helt men jag vet att det är er någon där hjälper mig. Åh, oh, till til karanten. I karantänen. Vi precis. Ja, jag mötte den här sjuvarmade fyr, liten små sjur men alltså ändå stenhög söt nog. Han fick mig helt till kvarget. Till kvarget. Dori? Tror min föräldrar har lust till att se mig. Vad? Hvorfor skulle de ikke have lyst til det? Fordi... Jeg blev væk fra dem. Dory. Dine forældre bliver da lykkelige for at se dig. De har da savnet dig. Helt enormt meget. Tror du det? Dory. Ved du, hvordan vi fandt dig? Var det ikke noget med en musling eller... Nej, Nej en østers. Nej. Pff, et skaldyr. Nej. Noget, Nej. jeg ikke kender. Ikke skaldyr. Vi var faktisk i alvorlig knibe indtil Nemo tænkte, hvad ville Dory gøre? Var det pas godt hjælp? For det lige siden jeg mødte dig, har du vist mig hvad man kan gøre. Ting jeg aldrig havde drømt om at gøre. De vildeste ting. Jeg blev ven med hajer og hoppede på gobler og og fandt min søn. Det var dig der fik alt det til at ske. Var det? Jeg fistler ikke du tænker sådan. Men mindre jeg har glemt det. Nej, du har ikke glemt det. Jeg har bare aldrig sagt det. Og det er jeg er rigtig ked af. Men Dory, fordi du er den, du er, er du tæt på at have fundet dine forældre. Og når du gør det, så, så er du hjemme. Det betyder det så, at vi må sige farvel til Dory? Ja, yeah, Nemo. Mm -hmm. Mm -hmm. Det gør det. til Cleveland. Pas på svinget. Pas på hvad? Far er det... se. Okay, jeg tror vi nærmer os. Ui! Hey! Hey! Er de nej. Ja, det her kan tæn. Hvad er det? Vi er i karanten. Det er her min forældre er. Vent et øjeblik. Hey, vent. Nej, nej, gå studie om og det tør. Du bløde raske. Jeg har det fantastisk. Let's go. Hey du. Kom så afsted! Er Undskyld! Dorian, vent nu lidt! Jeg kommer, mor! Jeg kommer, mor! Jeg er næsten hjemme, næsten hjemme, næsten hjemme! Det begynder at køre for mig, det her! Jeg kan høre fodtrin! Henk, stille! Henk med dig! Vi skal den der vej! Det er rimet. Hvorfor? For der er hendes forældre. Oh. Hør her. Du har tre minutter til at få alle med dig ned i det her bæger. Og så hopper jeg på den lastbil til Cleveland. Er du med? Jeg er med. vel de to, og så lad os komme af sted. Far, hvad? Det var for sjovt. Det er den store genforening. Mor? Far, hvor er mine forældre? Dory, er du virkelig Jenny og Charlies datter? Ja, det er jeg. Det er mig. Hvor er de? Æ, altså, Dory, efter at du var forsvundet, så troede de, at du... Ja, de troede, at du måtte være endt heroppe, her ja. i karantænen. Aha. Kom nu, kom nu, kom nu. Og så kom de heroppe, for at lede efter dig. Så Hvor er de her. Hvor er de? Dory. Det er jo mange år siden. Hvad? De kom aldrig tilbage. Åh, oh, nej. Forstår du, Dory? Uh, når fisk ikke kommer tilbage fra karantæne, betyder det, at de ikke... Hvad? Dory. De bor det. Oh, er de... Døde? De prøvede at finde dig. Er du sikker? Er du sikker på, at de bruger det? Hør her, Dori. Det skal nok gå alt. Dori, de elskede dig så højt. Er der nogen her, som ikke vælger til Kribland? Sidste udkald! Dori, der er de jo. Er du ikke her? Jeg er kommet for sent. Dori, ej. Hør nu her. Jeg har ikke nogen familie. Dori! De orange venner er på rei til Kribland. Ja, skælder! At glemme det? Hvad er det, jeg er ved at glemme? Noget... Noget vigtigt? Hvad er det nu? Hvad var det? Det forsvinder. Det forsvinder. Det gør det, fordi det eneste, jeg kan, det er at glemme. Jeg glemmer bare, og så glemmer jeg. Det er det, jeg er bedst til. Det er det, jeg kan. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jeg vil tør ikke gøre. Jeg vil øh, se mig omkring. Og øh, der er kun vand derover. Derover er en masse tang. Tang er bedre. Okay. Okay. Er sådan masser af tang. Det hele ligner hinanden. Det er alt sammen ens. Pas se fra, der er en sten. Derovre, og noget sand, derhenne. Jeg elsker sand, det kilder. Det her nytter ikke noget. Her er jo ingenting. Ikke andet end tang. Masser af tang og nogle skaller den vej. Jeg kan jeg kan godt lige skaller. Jeg kan lige skaller. Hej. Jeg hedder... Joy! Uh, oh, du er her! Åh, oh, oh, skat! Lad mig se dig i gang! Jeg vil aldrig miste oh, dig igen! Skal... Det er ja! ja. Det, er er. det er virkelig det er. ja! Mor, du er her, rigtig? Ja, jeg er her! Og far, det er du også! Det er her musling! Jeg er så ked af det! Hva? Oh, skat. Oh, skat! Nej, nej, nej! Muslim at jeg har et problem, og jeg er så ked af det, og jeg har altid gerne ville ordne det, og det kan jeg ikke, og jeg prøver Sorry. at prøve, men tankerne forsvinder ud af mit hoved, og så de vækker, jeg glemte jer, og det er jeg så dory, ked af. Dory, Dory, Dory, du kan lige våge på, at være ked af det. Se, se hvad du har klaret. Hvad? Du fandt os. Ja, det er rigtigt, du fandt os. Sød lille skat, hvorfor tror du, vi blev her i alle de år? Fordi vi troede på, at du en dag ville finde os igen. Ja, nemlig. Men jeg troede, I var væk. Hvordan? Vi tog over til karantæne for at lede efter dig, men du var der ikke. Nej, og, og vi vidste, at du måtte være kommet ud gennem vandrørene. Gennem vandrørene, nemlig lille så? skat, så det gjorde vi også. Og så har vi været her og ventet på dig lige siden. Fordi, fordi vi troede, at du <laughs> måske kom tilbage. Så hver dag tager vi ud og lægger... Skaller... Åh, oh, du fandt os. Åh, oh, min skat. Du fandt os, og ved du, hvorfor du fandt os? Fordi du huskede... Du huskede på din helt egen utrolig dårlig måde. Det gjorde jeg. Og helt alene. Skat, er det sandt? Har du været helt alene i alle de år? Åh, oh, min stakkels lille pige. Nej, jeg har ikke været helt alene. Oh, Marlin og Nemo! Var der ingen, der så, hvor Dory blev af? Seriøst? Sjældent. Jeg har så mange og har indset så lidt. Øh, undskyld. Kan du hjælpe os? Vi lader os. Øh, hjælper jeg. Ah! Oh, far, se! Det er Dory! Åh, gudskelov. Kan du se, Nemo? Jeg vidste, hun ville finde en måde, hva? Hey, hvor er dårlig? Er hun sammen med dig? Jeg er ked af det. Jeg prøvede at holde fast, men jeg kunne ikke... Jeg mistede hende. Hva? Okay, så kører vi! NEJ! Og så slugte valgen også, selvom jeg taler valsprog. Hvad er det? Jeg tror, jeg ikke var der til at se det. Faktisk, så tror Marlin ikke rigtigt på, at jeg kan tale valsprog. Men altså, han stoler altid på mig lige. Jeg kan altså allerede gå lige ham hjemme. Ja, og så på en eller anden måde fandt vi Nemo. Eller fandt han mig. Det ved jeg ikke. Men Nemo er bare den sødeste. Han mister aldrig troen for mig lige meget. Hvad? Øhm, hvad vil Dory gøre? Ja, ja, vi, vi må okay. huske den... at takke Marlin og Nemo, når vi ser dem. Vent. Vent. Jeg kender det her sted. Hej. Jeg hedder Ole Henriksens. Vi vil gerne ind i Center for Marine Biologisk Institut. Oh, det var der du blev født. Dori, er det der din venner er? Ja, de var fanget i i noget der skulle køre et sted hen. Ja. En lasbik, ja er lasbiken. Så ser jeg dem. Måske aldrig mere. Nej, nej, nej, nej. Hvad vil Dori gøre? Hvad vil Dori gøre? Dori, jeg ved godt at det Kom er din gode det venner, er. men en lasbiker er så en rimelig stor monster. Ja, din mor har er ret, Dori. Men jeg ved bare jeg savner dem. Jeg Jeg tænker om rigtig meget. Det har jeg sagt før. Ehm um, Dory, mor. Marlin og Nemo er mere end mine venner. De er de er familie, og jeg blev nødt til at få dem tilbage, da de fandt, at var det lige som skæbnen vil, hvad jeg mener. De gav mig noget jeg havde mistet. Altså, de gav mig håb. Hvor er håb? Wow, wow. Dory. Go on, ho. Det er Dori, der er nødgaen. Jeg har hende, hun er uden for ens din tunne. Vi nødte til at springe. Der er ingen tid, så diskutere det. Dori, Dori, lad spille ting med dine venner. Kør nu. Nej, det er nødskit, hva skal vi gjøre? Okay, så er det nu. E, to. Jeg kan ikke, vi er klar. Hope! Jeg har verdens stærkeste par briller. Du har verdens stærkeste par briller. Jeg vil være dine øjne. Du vil være mine øjne. Jamen, jeg bliver muren en muren. Der er ingen mure ude i havet. Ingen mure? Havet kalder på dig. Jamen, hvorfor sagde du så ikke hvert af det? Æ, nej, der er en mure. Mure! Øh! Hov, sig hej. Dory, er de små og blå klatter dine forældre? De ligner dig på en præg. Hej, jeg hedder Bailey. Dag, er jo fru Dory. Dag, er jo herr oh, Dory. Åh, oh, ja, jeg hedder Charlie. Okay, okay, vi har travlt. Vi skal stoppe den lastbil. Det er den lastbil. Oh. Bailey, status rapporten. Nå oh ja, mit medfødte talent. Uh -huh. Få ned. Lastbilen fletter ud på motorvejen i Sydgården og retning. Uh -huh. Kom så. Nu stopper vi den lastbil. Det er jeg. Det må jeg bare sige. Ja, ja. Også mig. Åh, oh, mand. Det bliver bare så fedt. Hvad i... Geo, er du blevet vende, Geo? Det der skal du ikke vende dig til, Geo. Hvad bygger han sig ind? Hængeligt, jeg har glemt alting. Opdater mig. Så gør det. Uh -huh. Dine venner er stadig lastbil. Uh -huh. De kører nordpå mod broen. Åh, uh -huh. oh, se de nuttede havrødder derovre. Sådan en vil jeg have. Au! Oh. Uh Au! -huh. Jeg skal se lastbilen. Den er oh, derovre. Er jeg tror ikke, vi kan komme ind i den er dog. dog. I Ej, hvis bare man kunne stoppe trafikken. Stop trafikken. Stop trafikken. Alle må stoppe. Folk stopper for at se på ting. ting, vi godt kan lide. Ting, der er nuttede. <guss> ting, der er nuttede. Okay, jeg har det. Val, hvad? hvad gør vi? Før det, inden jeg glemmer det. Hop på lastbilen om broen, oh, så slenor du mig derop. Okay. I følger med mig. Alle andre bliver her. Hey, hey. Dolly, skat, du må ikke blive væk fra os Men det, igen. Kimmo har ret. Du er nødt til at blive hos Dory, os. Dolly, lille skat, hvad sker der hvis du at du ved hvis, hvis hvis hvis du bliver væk fra os? Altså ja, for lort. Og hvad hvis du bliver for bide? Og hvad hvis du bliver væk fra jer igen? Ja. Mor fa det skal nok gå alt sammen fordi jeg ved at selvom jeg glemmer det så kan jeg finde jer igen o okay lidt til venstre lidt tilbage den anden er vej o okay der er den kom nej okay nu nu gode gode så er det tid til vin i dag okay hvad for en idé ah okay okay Hvad gør jeg nu? Hvad gør jeg nu? Hvad vil Dory gøre? Biler, biler. Jeg ser biler, havrede områden biler. Biler må stoppe! Stop trafikken! Kramme fast! Palt på! De passer nuttede! Tindelige! Der er mange rige brug! Hvad er det, der sker, far? Jeg ved ikke hvordan. Jeg ved ikke på hvilken måde. Men jeg er ret sikker på, at det har noget at gøre med... Nå, hvordan kom du herind? Tommy! Oh. Jeg troede aldrig, vi skulle se dig igen. Åh, oh, det troede jeg heller ikke. Men lige meget, hvor meget jeg prøvede, så kunne jeg altså bare ikke glemme jer. Jeg savnede, hvis resten af min familie for meget, hva? Så vi er en familie? Mhm. Mm ved du, hvordan det føles? Ja, jeg ved godt, hvordan det føles. Åh! Hey, hey, kom så, ude at lasten i, det er ikke jeres fisk, smut. Åh oh, nej, der røg vores lift tilbage her. Dory, trafik begynder at køre. Bare rolig, den tager jeg. Uru, uru. Becky, Becky, kom her. Vi har brug for din hjælp, Becky. Uh. Dory, kom med mig. Ej, Anna, vent, vi maler Dory. Dory. Anna thank you thank stop Jenny stop at Peggy come Peggy Lulu uru uru ah doing oh sorry Peggy Jenny Mali chali Nemo oh thank you thank thank sorry who is that last bill Peggy hey Tory uru Okay, Stu, så er det vist tid til at sige farvel. Nej! Hvad mener du med nej? Jeg mener, at du skal ikke til Klivlandet. Du skal tilbage til havet med mig. Nu skal du altid spodere mine planer. Hør nu, hvad jeg siger. Jeg har ét mål i livet. Et, og nej, der er kommet til... Nej, nu skal du herefter. Hvad er det, der er så skønt med planer? Jeg har aldrig haft en plan. Var det min plan at blive væk fra mine forældre? Nej. Var det min plan at finde Marlin? Nej. Var det min plan, når vi to skulle mødes? Nej. Nej, da det er du snart færdig. Nej, det mener jeg ikke, det var. Og det er, fordi de bedste ting sker tilfældigt. For sådan er livet. Og det er også to sammen ude i havet og ikke alene i en eller anden dum glasskasse. Må jeg sige noget? Jeg er ikke færdig. En af mine venner, han hedder Ole, og han sagde til mig at det eneste det kræver er tre simple ting: rede, rehabilitere og ehm der var en ting til. Re-surt. <laughs> Præcis. Så passer det. Re-turner. Re-turner. Re-turner. Aktuér mere. Aktuér mere. Aktuér mere. Aktuér mere. Så tror jeg det er sejt. Okay. Ah! Ikke godt. Åh oh, nej, hvad sker der? Det skal ikke gå. Kom ven, han har tastet mig til. Jeg forsøger åbne døren. Den er låst ud fra. Ah. Kom nu, Dory, jeg ved du kan. Kom, kom, kom. Kom, kom. Dory, dig. Jeg mister dem! Dori, det er forbi. Nej, der, der må da være en måde. Dori, hør nu her. Der er ingen måde at komme ud på. Men der må da være en måde. Der er altid en måde. Det er da ikke, Dori. Jeg mener det. Den her gang er der ikke andre måder. Men hvad med den der? Mille Makral, der er en anden måde. Tag en dyb indholdningsdump. Hvad er det her? Ein Turnier, ein Turnier, ein Turnier, ein Turnier. Willi. <sharp inhale> ah! Ja, ist da man er von. Was i? Chatten to beat. Okay, hey, du har super ham. Ja, jeg ved ikke, prøv et eller andet. Okay, så kører vi. Ja. Hey, hey, så. Åh oh, nej. Nu skal der da ikke. Åh så kører bussen, der går ihne. Stop, stop. Hey, vent. Stop. Vent, vent, vent, vent, vent. Vent. Hør her, jeg prøver ikke at fortælle dig hvad du skal køre eller noget. Det kan jeg slet ikke, men eller drømme mig om eller noget. Men kan du køre lidt hurtigere? Øh. Uh. Hey, come to fame and a nasty. Jeg kan ikke se et hak. Hvor lig kører vi? Okay, altså, ehm alle bilerne kører til venstre, så prøv at køre til venstre. Gilman Street. SP Avenue, Powell Film Street igen? Hvad? Huh? Film Street igen? Hvor længe skal yeah. vi blive ved med at dreje til venstre? Ja, men det nu, vi skal lige finde ud af, hvordan vi kommer ind, så ved vi også, hvordan vi skal komme ud. Se lige til, når du har fundet ud af det. Men jeg kan desværre ikke huske, hvordan vi kom ind. Hey, den kender jeg. Det var der vi kom fra. Til højre. Nej, det er højre. Ja. råh det job. Løb ud. Kom til venstre, venstre. Nej, nej, nej, nej, til højre, højre. Det går virkelig. Hallo albe Bein. Næ ja, undskyld. Øh, åh, åh vej deler sig. Ved vej? Her og der. Hele båd. Altså jeg har ikke ret god erfaring med både, men. Ved er vej? Ehm, øh, båd, sejler der hen og til højre. Det går godt fast. Wow. Det hænger ikke stum. Hvor kører vi hen nu? Ja, øh okay, jeg finder ud af det. Jeg jeg ved ikke, men noget med Viser og Haubauer. Tank for lette din pool. Kører altså til venstre vej. Nu. Et øjeblik. Ja, finder noget. Er det det? Er det altså, hvor det skal være? Wow, det politi. Så det slut. Okay, vi kører. Hævet. Bare køre lige ud, fuld fart. Det kan jeg lige høre. Åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Hvad mener du med åh, oh, åh? Oh. Åh oh, nej, hvad vil jeg gøre, hvad vil jeg gøre, hvad vil jeg gøre? Hank, nu beder jeg dig om at gøre noget helt skørt. Jeg har det fint med det skørt. Okay, Hank. Uh, de har ingen chance, det er slut. De ryger uh, men. Uh, oh, uh, i fæskepængsel. Åh nej. Hold på! I dag det! See trees are green The red roses too I see them blue By the new moon And I come to myself What I want den nye venter. Er den tredje og sidste del af vores mål, som er at rede, rehabilitere og reetronere. Kom hen til far. Jeg hedder Ole Henriksen. Tak fordi du tog med på turen. 1 2 3 4 Eh øh, vent, Lille. Hvorfor tøller jeg? Hey, hvor er det alle sammen? Åh, oh, oh, har har de forladt mig? Nej. Nej, nej, det ville de aldrig gøre. Okay, det er okay. Jeg finder nok ud af det. Hvad var det lige jeg lavede? Jeg holdt Jeg holdt mig for øjnene, så jeg prøvede altså at gemme mig. Okay, hvorfor prøvede jeg så at gemme mig? Vent. Jeg ved det. 5 6 7 8 9 10. Er I klar? Nu kommer jeg. Ha, er oh. ha, ha, okay, små skræv, rykkvarteret er slut. Ej, altså. Ha, jeg blev slet ikke fundet. Kom så her, kom så her. Tid til endnu en... Ikke rør ved mig. Tid til endnu en time. Hvornår kommer jeg råk og sjov tilbage fra sin vandring? Hvis han er klog, holder han sig væk, så længe han kan. Men indtil han kommer, det er altså mig, der er jeres vikar. Okay, børn, hvem vil lære noget om ekolokalisering? Ikke nu. Og mine venner, det er faktisk rigtig særligt Okay, musling, mor dig godt Fint dag til en svømmetur, hva? Helt sikkert Hej mor, hej far Nå, skal vi så smutte hjem og uh, rydde lidt op i søen af morgenen? Kommer huh? du, Dory? Nej, jeg er på vej ud til afgrunden Nå, okay Hvad? Til afgrunden? Nej, er, er, er, er, er det nu en god idé? Ja, jeg tænkte, jeg ville hen og nyde udsigten Hej hej Udsigten Så, så må du have en god tur Heel alene derude One, one of our... far-ville. No. Oh, no, no, huh? oh, no, no, no, no, no, no, no. Dory. Dory. Dory. Hej? Hej, Tori. Er du okay? Du ser bekymret ud. Nej, nej, nej, nej. Jeg er, jeg har det fint. Sådan sådan ser jeg altid ud. betyder skal Det betyder at du kan gøre alt hvad du beslutter dig for at gøre Isn't it unforgettable? Can't forget a phone. That's what you got a boy. way endearing it's incredible that someone so unforgettable to me since that i am unforgettable to me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 Oh, my God.